Gunon? Baita zuri ere. Denda berria da esta? Bai, erakutsi egingo dizut. Oso ondo. Begira, hemen mostradorean gauza txikiak ditugu. Boligrafoak, grapak, klipak. Hor eskerrean paperak eta kuadernoak. Eta han, dendaren bukaeran, karpetak eta artxibategiak. Eta liburuak nun daude. Hor, apaletan. Eszkerrik asko, Ez horregatik.